Ну, а гроші зкраденого гаманця їм дуже навіть стали в пригоді. Ті, що їх прихопила з собою Марта, ось-ось мали скінчитися. Загалом Джозеф Волож і в собачому тілі залишався колишній, чого не можна було сказати про Марту. Марта надірвалася, рятуючи Джоша, і вона це знала. Тепер жінка просто боялася витягати з чужої душі щось істотне. Рана всередині в неї не гоїлася, перетворюючись на сверблячий свищ, тож будь-який щиросердний тягар завдавав їй нестерпного бою. Затем Марта відкрила в собі нову здатність. Тепер вона могла підкидати украдене одних людей іншим. Воно ніби випадало крізь діру, що утворилася десь глибоко всередині. І Марта швидко навчилася користуватися випадковим цим умінням, підкидаючи зайво тим, кому хотіла. Це було нове, незвичайне. Батько Самою ніколи не розповідав їй про щось подібне, і це відкривало можливості, про які Марти раніше навіть не здогадувалася. Вона й тепер це недостото розуміла, що її робити зі своїм новим даром і вдавалася до нього лише в ряд дигоди. Вони прямували до. Тинницького монастиря. Слуги Великого Здрайці незримо йшли слідом за ними. Розділ третій. Скорботний Христос із настінного розп'яття дивився на Марту, коли вона замовкла. Жінка боялася підвести очі, їй здавалося, що в Божому погляді вона прочитає осуд і нещадний вирок. Абат Ян підвівся, пройшовся по келі, похмуро киваючи в такт ходьбі. Обличчя його змарніло, стемніло, я нітрохи не було схоже на той піднесений образ, який звикли бачити прачани Тенецького монастиря. Кепсько було абатові, дуже кепсько, і не тільки тому, що тепер він розривався між святим батьком Яном та Яносиком із шафляр, старшим із непотяжчих дітей Самуїла Баци. Учора на світанку Михал приїжджав, не до ладо зранив абат перебираючи агатову вервицю, що висіла в ньому на поясі. Михалик млява перепитала змучена Марта, не розуміючи, яке відношення до повіданого нею має приїзд у монастир Михала, їхнього четвертого брата молодшого за Яна, та усілий в Кракові Терези, але старшого за Марту. От уже за кого не доводилося ніколи турбуватися, та це за Михалика. Він був здатен постояти за себе краще від будь-якого захисника. Батько помер, Марто, скрушно мовив Абат Ян, дивлячись кудись у куток. Михал був на похороні. Батько помер від лунням повторила Марта. Батько Самуїв помер, помер, і небо обрушилося їй на плечі. Коли світ знову виринув із кричущого небуття і звозився до розмірів чернечої келі, аббат Ян, який перед цим ходив із кутка в куток, перебираючи вервицю сухими пальцями а Христос із розп'яття все так само дивився на бліду марту